Як приходять чужі раті, усі поселяни з доокілля біжать сюди, завали. І тут сидять, доки вороги не відійдуть. Але ж вороги палять села і все забирають. Усе забирають, так і є. А ми їх б'ємо, і все своє відбираємо назад. Ідемо в їхню землю, і теж у себе беремо. А городів наших вони не можуть взяти, тільки палять. Ось цей рарог колись був великим градом. Але король ютландський Готфрід пішов на нас великою війною. Йому тоді братці Лютичі помогли. Спалили вони Рарох. Отцям його повісили, а його брат до саксів утік. Але народ наш побив Готфріда і Лютичів. І знову тепер є град Рарох. Менший тільки, але є у нас і великі гради. Старгород, Звірин, Росток. Їх хочуть забрати у нас сакси. Мусимо через це радті йти на них. Підемо. Погодився величар, для того сюди й прибули. Дивувалися новгородський воєвода і його люди. Бодрічі і лютичі велети, брати слов'яни, а так ворогують гірше чужаків. А коли б з'єдналися та ще й з поморським князем увійшли в Союзя, хто би їх переміг? А де ж нині ворожі раті? Коли підемо на них? не терпиться величарові. Йому не можна боритися тут Вдома он скільки справнуків Та ще й Вадима в цих землях треба пошукати Скоро побачиш, не журися, брате Ось тільки у світовида Перуна Нашого заступника ради поспитаємо Чув про наш святий храм в Арконі? Наша сольба туди вирушає Беріги з солодкого тіста повезуть у храм А білий кінь поворожить нам То й будемо знати, коли краще виступати Треба б швидше Доки світовид Перун не сяде на свого білого коня і не переступить трьох священних стріл правою ногою, не почнемо війни. А якщо він переступить лівою? Добромисл поправив сухою зморшкуватою рукою застіпку на правому плечі. Справді, як бути, коли знак великого бога славянського народу не зичитиме добра? Новгородців відпустити? Тоді попросимо у нього священне знамено. Хай захищає нас. Гаразд погодився Величар. Переступаючи по ріг князевих палат, Величар уже твердо наважився їхати на священний острів Рана або Ругин до храму Града Аркони. Може, про Вадима щось дізнається? У великій Стравниці стояли довгі тисові столи. На білих ляних скатертинах було стільки частування, що у Величара і дух захопило. Рум'яні білі караваї – Підсмажені поросята, ягнята, запечена і копчена риба, гори куріпок, заячина, шматки копченої оленятини, випрятини. Сріблом виблискували чари, чаші, лагвиці, глеки з хмільною брагою і пивом. На лавицях по під стінами стояли бочки з медами. Тільки тепер величар здогадався, що чекали тут не його, просто на Новгородського, а велеможця знатного, може, й князя. Але ж нині добромисл має знати, хто він є, не князь і не боярин. Втомлено оглядав добромислу свою велику страмницю, спостерігав, як уміло і звично розсідались бодрицькі старішини по місцях, ближче до столів, і якась туга оволоділа ним. Пощо кручинишся, княже, нагнувся до нього величар, не суши душі своєї завчасно. Піде людовік на вас, наткнеться на наші булатні мечі. Новгородці люди бувалі, в обиду тебе не дадуть. А ти обідай тут зі своїми старішаними, я ж до дружини піду. Воєвода-князь не може сидіти за одним столом зі своїми воями, спалахнув Допромисл. Йому стало прикро. Цей простолюдин-новгородець, здається, втямив його потаємну гірку образу. Не князь, я й не боярин, не із кожного роду, а із новгородських лодійщиків, вічем наставлений воєводою. Простолюден То Той бути мені серед простолюдинів. Ходімо ми з обернувся величар до мовчазного свого супутника. О, заусміхались і захитали важкими головами старішини. Крізь той чемний сміх величарові вчувалася зневага не тільки до нього але й до князя добромисла, і він пошкодував за свою відвертість. Відразу ж голосно крикнув, «А де щелять твоя, княже? Хай на знатному воєводі Новгородському хмільного меду, а ти, княже, стій твердо на своєму, заступиш честь свою і честь свого народу. Та знай, тепер честь цяя голою ходить по всіх землях, тож і збирай дружини з усіх простих людей». З холопами, Неститства не водись, охлоплять тебе, княже, і мислі твої. Старішини ворожі витягли в його бік шиї. Холоп у одязі воєводи добра не жди, смуту сіє, голоту підніме. За тебе, княже! Величар вихилив у себе чашу меду серед осудливого шипіння ліпших бодрицьких мужів. Потім швидко вийшов із травниці». Майже біг, як від розтривоженого осиного гнізда, через увесь двір до низьких довгих хиж. На півдорозі відчув, ніби хтось женеться за ним, уповільнив кроки, може якийсь гонець, щоб устромити в спину ніж чи повідати якусь таємницю. Раптово спиняється і круто обертається, бачить перед собою немолодого вже мужа. Ніби серед старіщин не бачив такого невисокого кремезняка у світлій вовняній вготолі, відперезаній широким паском. Дивиться на величара принизливо пильно, ніби хоче у чомусь впевнитись. Сивизна густо всіяла його примеру сяве волосся, зібране на потилиці в тугий снопок. Весь він у напруженому чеканні. «Я дюрик», каже нарешті. «А я величар, знаю». Я є старший син загиблого бодрицького князя Гортослава. Я і мої брати, синій Ус і Трувор, просять тебе стати ним у союзі супроти добромисла. Отець його, Держко, силою сів на стілу бодричів. Саксів кликав. Боги супроти нього і народ. Нас кликав сюди добромисл супроти саксів. Маємо своє слово добримати». Хоче нині йти на них, бо сакси забрали у нього землі, але ми хочемо забрати своє княжіння по правді. Ми прийшли допомогти бодрицькому народу, враз півстрявати не жадаємо. Поможи нам, дружиною, добрий муже, заберемо свою правду у своїй землі, підемо усі на саксів. Гичар розгублено мовчав. Між князями бодрицькими починається коромола, а тим часом загребущі сусіди підуть і на їхні землі. Княже, захвилювався величар, маєш соколине ім'я, Рюрик, а мислиш, як уж. Коли візьмеш раз пріз братом своїм, загине й народ твій, і правда. Право роду мого мушу відстояти, тихо, але твердо сказав Рюрик. Скільки літ чекаємо слушної хвилі. Гадав поможеш, зиркнув і різко повернув назад. Стій, кинувся за ним величар. Якщо підеш супроти брата свого, поведу дружину назад. Рюрик розгублено закліпав білястими віями. Не піду, буде по твоєму, докинув, не глядячи в очі. Бо коли новгородці не підсоблять, не перемогти йому ані добромисла, ані саксів. Величер після доброго келиха Меду. Та сякої такої вечері, яку він розділив разом з усіма своїми новгородцями, відчув собі непереборну втому. Уже вкладався спати, як і всі його дружинники, на вузькій лавиці вздовж стіни. Коли це мистевой кинувся перед ним на коліна. Отець, візьми мене з собою, вірно тобі буду служити все життя, візьми. Куди взяти тебе, добрий хлопче, не міг зрозуміти. На священну Ругинську землю, до Аркони, ніколи так не був. Вклонюся великому господину своєму світовиду Перуну за те, що порятував життя. Тільки тоді величар згадав про запросене князя Добромисла їхати до Аркони. А вже ж, мистивої є за що дякувати своєму Богові. Нехай їде, вірний його задруг. Другого дня сольба князя Добромисла рушила на лодіях до священного острова. Це були родовиті мужі Котомир і Томислав. Вони везли у плетеному кошику величезний пиріг і усю дорогу те й робили, що разом з челяддю своєю клопоталися, аби той кошик не перевернувся, а дар не втратив своєї свіжості й принади. Величар мовчки спостерігав за тими клопотами, не встрівав зі своїм словом, тримався в осторонь. Мав досить обид на це боярське чорнобогове зілля – «Вовк вівці не товариш». Всю дорогу випитував Местивоє про тутешні звичаї і покони. «На Ругині живе найперший серед усіх слов'янських племен народ Рухський», лячно озираючись на сульбу, оповідав Местивой. «Цей народ має свого єдиного царя – Світовида». «Хіба не бодричий найперший народ?» – дивується Величар. «Він знав, що здавна рароги-соколи міцно стоять на Слов'янському помор'ї» І ось уже півстоліття боронять свою землю від франків, саксів, датчан. Якби не зрада лютичів велетів франки б не відірвали бодрічів врарогів від їхніх родичів – глинян і смольнян, що жили на правому березі Лаби, і не поставили б свої фортець проти слов'ян-варварів по всій течії. Найбільша їхня фортеця – Гохпук – виросла навпроти головного града смольнян Лончина – Друга фортеця, Гамбург, також постала у землі бодричів. Саксонські мечі, що стали тепер головною силою німецької держави, пронизують тіло славянське по всьому полаб'ю, і тільки бодричі можуть час від часу відбивати їх. «То й мусять бодричі за те бути найпершим народом», – так розумів величар. «Ні-ні», – гаряче заперечував мистевой, – «не бодричі. Головний народ серед тутешніх славян – Рухський». Його возлюбили боги. У нього живе наймогутніший господин поморських і полацьких племен – Світовид. Від нього світло і тепло. Він дає перемоги. Він же провіщає долю. Ось побачиш сам, отче. А волх Світовида – наш, із Рарога, бодрич він. До наймогутнішого бога племен Венецького помор'я приходили посли від усіх славянських народів. Цей син великого рода був тут найбільшим володарем земного щастя. В ньому ж сила слов'янського кореня. Кожен слов'янин мав за честь прибути до Аркони і схилити своє чоло перед світовидом. Веслярі бодрицьких лодій вправно правували морем до Ругина, а величаро кидав зором небо, чи не плаває у високостях сокіл-балабан, на честь якого бодричів називають «рарогами», то дивні птахи, які швидко навчаються ловам, каменем падають на свою здобич, з їхніх пазурів уже не вирветься ані пташина, ані звірина. Рароги-соколи дорого цінувались на новгородських торгах. Боярські сини, що бавились ловами, не щадили батькового срібла, коли йшлося про ловецькі втіхи. І в ратних справах рароги-бодричі не поступляться нікому, а от виявляється, першість серед племен не у них. Важка вода Велицького моря аж пінилась під веслами грибців, що хотіли хутчіше побачити священну землю ругів-руянів. Ось уже забіліли над морем кривдяні скелі. Мистевий торкнув руку величара. й ругин!»